Esploratza australiako kontinentera heldu eta kanguruak estrainako ikusi zituztenean guzti txundituri geratu ziren. Sekula ikusi gabeko animalia zezaguna ez ezik zenbait animaliaren atale zegina iruditu zitzaien. Untxi burua zuen, txakur gorputza eta herbi hankak. Gainera, poltsa baten marruan zeraman bere kumea, eta hori guztia gutxibalitzere salto-saltok haibiltzen zen igelak bezala. Kanguruak jauziak egine zibiltzen dira, aurreko gorpuzadarrak atzekoak baino asko dituz dituzzelako. Kanguru espezianitzen artean, mota eta tamaina askotakoak daude. Batzuk, bi metroko garaiera hartzera eldaitezke, eta beste batzuk aldiz, untxien tamaina bertxukoak dira. Nola nahikoak izanik ere, guztiek dute martxupialioen ezaugarri komuna. Hots, Hemek xabelean duten martxupio izeneko poltsa batean gordetzen dituzte beren kumeak. Kanguru kumeek 2 zentimetro inguru dituzte jaiotzean eta hain txikiak izanik zenbait hilabete eman behar izaten dute amaren poltsa barruan, ongi moldatzeko moduko tamaina eta gaitasunak lortu arte. Defendatzeko atzeko hankak erabiltzen dituzte kanguruek, gisatx sendo eta ghiartzuaren gainan jarririk hankak aurreran zultzatzen dituzte, ostiko ikaragarriak emanez. Kanguruen atzeko hanken atzaparrek azazkal gogor eta zorrotzak dituzte, eta beraz, kolpea benetan mingarria izaten da. Dena dela, kanguruak ez dira batere oldarkorrak, eta inor erasotzaren aldekoak. Eitzitik, elikatzeko behar dituzten melarrak, ostoak eta fruituak erraz aurkitzen dituzte, eta ez dute zertan borrokan ibili. Australian kanguruak oso animalia maitatuak dira. Hainbeste, non bertako ezaugarri gisa geri baitira, ezkutu eta ikur ofizialetan. Gainera, kanguruak babesteko neurri zorrotzak hartu dituzte Australiarrek.